Несанкціоноване звільнення душ Озвучено студією Руда книгарня Читає Хеля Розділ шостий Звичайне життя звичайних людей Восени 2021 року Тарас замислено дивився у вікно Нарешті припинився на докучливий дрібний листопадовий дощ. На вулиці сутеніло. Чоловік намагався зосередитися на написанні своєї чергової книги, але в голові не було жодної вартісної думки, за яку можна було б зачепитися. Повітря у кімнаті було важке. Сивим коромислом висів щільний цигарковий дим. Тарас відчинив квартирку. Із порепаної рами посипалася засохла фарба. Закривши ноутбук, чоловік дістав із шухляди робочого стола польовий бінокль та навів його на дах будинку навпроти. Темрява за вікном його однокімнатної квартири на оболоні була така, що хочу окострель. У холодному повітрі зависли дрібні краплини мерзенної осінньої вологи. Мокра сірість будинку навпроти подекуди миготіла прямокутниками жовтого світла. Тарас перевів свій бінокль на дах будинку. Дах був порожнім. «Навіть така безстрашна дивачка, як та дівчина, не наважилася б вештатися у таку погоду дахами», – подумав він, ковзнувши поглядом по розмитих обрисах даху будинку навпроти. Він силкувався згадати її ім'я, запалюючи чергову цигарку. Але пам'ять його знову зраджувала. Тарас вкотре відкрив ноутбук, повернувшись думками до того вечора, коли він вперше помітив худорляву постать, що сиділа на даху сусідньої дев'ятиповерхівки, яка була метрів за п'ятдесят від тієї, де мешкав чоловік. Він тоді дуже злякався, подумавши, що незнайомка чи незнайомець має намір вчинити самогубство. Людина стояла на краєчку даху і, розкинувши руки, дивилася у чорне небо, наче хотіла злетіти. Тарас вже похабцем шукав телефон, щоб дзвонити у поліцію, але постать раптово зникла з даху. Йому видалося, що вона привітно помахала йому рукою. Пізніше він забув про цю історію списавши втому від постійного безсоння та антидепресанти. У пам'яті знову виник спогад про той вересневий ранок, коли Тарас поспішав на збори видавців-ветеранів. Він похопцем вийшов із під'їзду старої дев'ятиповерхівки і одразу ж до нього дружелюбно, махаючи куцим хвостом, підбігла безпритульна лайка, для якої Тарас Завжди мав товстий шмат ліверної ковбаси. Тарас швидко розстелив шматок фольги, в яку була загорнута ковбаса, і терпляче чекав, поки собака закінчить свою трапезу, щоб забрати з асфальту фольгу. «Я не примара!» Гукнув йому майже у вухо веселий жіночий голос, змусивши Тараса рвучко повернутися. «Перепрошую, що?» Роздратовано відповів той, незнайомій дівчині, присутність якої він не помітив просто за своєю спиною. «Це вам!» Незнайомка простягла йому паперовий стаканчик. «Обережно, чай ще гарячий. Мед, бергамот, трохи молока. Усе, як ви любите!» додала посміхаючись дівчина. «Що за...» Роздратування чоловіка почало стрімко зростати. «Я Галя», – представилася дівчина. «Ваша сусідка. Я нещодавно влаштувалася на роботу у кав'ярню «Світоболоні». «Тут поряд, ви ж знаєте». Знітилася дивна дівчина. «Наш бариста казав, що ви письменник і постійний відвідувач нашої кав'ярні-книгарні», – додала вона. «Тарас», – відповів чоловік. Занепокоєння почало поволі відступати. Галя простягла руку. Тарас трохи здивувався, але міцно її потиснув. Ось і познайомилися, вже радісно сказала дівчина. То, чай, будете? Антон приготував, як ви любите. Чоловік взяв гарячий паперовий стаканчик із рук Галі і з цікавістю розглядаючи її. Поголена голова дівчини додавала рисам обличчя особливої виразності. Секунду тому йому видалося, що очі у неї були світлогоріхові. Зараз же видавалися сіро-блакитними. Тарас зробив ковток гарячого чаю, терпкий та солодкий смак якого приніс спогади про його молодшу доньку Оксанку, яка весело сміялася та плескала у долоні, коли вони гуляли у зоопарку. І хоч вони розлучилися із дружиною вже декілька років тому, Спогад був спокійним, навіть радісним. Він був приємним, як гарячий чай із бергамотом, який дуже любив Тарас. Все це зайняло долі секунди, що страшенно здивувало Тараса. Галя стояла поряд і пильно дивилася на нього зеленкуватими очима. «Я не хотіла вас турбувати», – раптом сказала вона. «Турбувати?» – здивовано перепитав Тарас. «Того вечора ви бачили мене на даху!» – додала вона. «Я не самогубця, я просто люблю висоту!» «І як там?» – Тарас уважно подивився на дівчину. «Гарно! Я бачу місто, моє місто як на долоні!» Галя витягла вперед руку, показуючи, як саме на долоні вона тримає ціле місто. «Гарного дня вам!» Дівчина ще раз посміхнулася і попрямувала у бік місцевої кав'ярні. «Вам також!» – розгублено гукнув Тарас. «Будьте обережні!» – хотів додати він, і з подивом помітивши, що вже втратив галину постать із поля свого зору. «Ось так, собаця!» – задумливо сказав він лайці, яка бризкала слиною, дожовуючи свого гостинця. «Ти отримала свою ковбасу, а я – чай. Просто зраня якийсь кругообіг добрих вчинків у світі звичайних людей!» Із посмішкою подумав чоловік та вирушив у напрямку метро. Галя голосно зітхнула і розплющила очі. «Мабуть, я так до цього і не звикну!» Пробурмотіла вона вголос, розуміючи, що знову опинилася в однокімнатній квартирі із вицвілими шпалерами в одному зі старих будинків на оболоні. Дівчину більше не жбурляло містами України завдяки неземним зусиллям та ангельському терпінню айтішника Петра, який виправив системну похибку у додатку протидія. Як пояснив айтішник Петро, тепер їй потрібно було тільки виставити у її персональному кабінеті місце свого перебування і система попереджувала про непередбачувані галені переміщення у просторі. Вже декілька місяців після неочікуваної і досі незрозумілої її зустрічі із Архангелом Михаїлом дівчина зачепилася у київській квартирі своєї подруги зі світу людей, із якою вона познайомилася смакуючи хоморами на Лисій горі. Уляна перебувала у довгому відрядженні у Сполучених Штатах – і люб'язно дозволила дівчині мешкати у її квартирі в обмін на догляд за кицькою Мішею, яку Галя одразу ж перейменувала у Михайлину. Міша м'яко скочила на ліжко і вимогливо занявчала. «Та встаю вже, Михайлино! Мені б твої проблеми!» додала вона і погладила пухнасту, сіру, моркотливу котячу голову. Кицька знову нявкнула і, зіскочивши з ліжка, побігла до кухні, де стояла-спорожніла за ніч мисочка для їжі. Нагодувавши зголоднілу кішку, Галя швидко зібралася на роботу. Вона влаштувалася офіціанткою у кав'ярні-книгарні «Світоболоні». Якби не Михайлина, то Галя б і мешкала у кав'ярні, бо після роботи вона багато читала, намагаючись більше взнати про світ людей, щоб зрозуміти свою загадкову появу у їхньому інформаційному просторі. Галі видавалося, що вже всі забули і про неї, і про її місію, наче їй усе наснилося. На Сару вона ще й досі середилася. і з тролями вже більше не хотілося мати справу. Вони її добряче веселили, але покращити її Єану їм би не завадило. Від тролей завжди тхнуло. Вони любили змагатися, хто голосніше і смердючіше пердне, і постійно плювали собі під ноги. Янголи задовбували мотивуючими повідомленнями у додатку протидія, але загалом не скаржилися на поведінку Галини. Архангел Михаїл та уся пафосна театральність їхньої зустрічі все ще видавалася вигадкою її уяви. Я просто звичайна дівчина, як тисячі дівчат цього міста. Живу своє звичайнісіньке життя, все частіше переконувала вона себе. Деколи ця думка була заспокійливою, а деколи приносила занепокоєння, невідомості і невизначеності, збурювала уривчасті спогади про утопленницю, козака Мамая, пригоди із привидом Михасем. І тоді Галя взувала свої зручні кросівки і вирушала на дах. Висота її заспокоювала, думки затихали, а в голові ставало тихо та дихалося легше. Якось у кав'ярню завітав літній чоловік міцної статури. Він був зі смаком вбраний, сиво доглянуте волосся спадало м'якими хвилями на його широкі плечі – Чоловік помітно накульгував на праву ногу і опирався на різьбляний гуцульським візерунком ціпок. Він зручно умостився за одним зі столиків кав'ярні, розгорнув газету і поринув у читання. Коли Галя принесла йому велике горня чорного американо та вазочку із хрусткими вергунами, чоловік глузливо глипнув на неї і несподівано насмішкувато сказав «Вельми вдячний, княгине!» Галя на мить завмерла від несподіванки. «Ви?» – вона пильно вдивлялася у зеленкуваті очі чоловіка. «Пан дівчина нарешті впізнала незнайомця. «Власною персоною мої вам найкращі вітання!» Іронічно усміхаючись, чоловік схилив сиву голову. «Чи є у вас для мене якісь новини?» Із надією спитала Галя у чугайстра. Виструнчивши спину, бо ж думки про свою місію знову голосно заворушилися у її свідомості. «Новини?» Здивовано перепитав літній чоловік і зробив ковток гарячої кави. «Боюся, що у мене для всіх є новини. Новини усюди, тривожні вісті. Та ж хто б хотів їх чути?» Він запитально подивився на Галю, помітно розхвилювавшись. Глузливий вигляд його обличчя миттєво змінився на заклопотаний та тривожний. – Пане Чугайстре, – ніякого почала Галя. – Чи ви буван не в курсі? Але чоловік раптово рішуче перебив її незакінчене питання. – Хто? – він запитально подивився на спантеличину такою різкою зміною у його поведінці Галю. «Дівчино, чи міг би я спокійно випити свою каву?» Несподівано гримнув він на отетерілу Галю. Повітря раптом наповнилося густим запахом лісу та усілякого різнотрав'я. І у Галі різко запаморочилося в голові. Дівчина почула шелест трави. Десь хижо завив самотній вовк. Галя із подивом помітила на плечі чугайстра здоровенну, яскраву, руду вивірку, що вороже шкірила до дівчини гострі зуби. Дівчина похабцем схопила та цю рвучку, відсахнувшись від зубів вивірки. Марево раптово зникло, як вихор. Галя розгублено роззирнулася. Антон помахав їй рукою, вказуючи на столик, за яким сидів Тарас, і уважно дивився на спантеличену дівчину. Як він зайшов до кав'ярні, вона не помітила. Ні літнього чоловіка, ні вивірки у кав'ярні не було. Галя помітила тільки невеликий клапить зеленого моху під стільцем. Вона підійшла до шинквасу та забрала кухоль із чаєм для Тараса. «Добрий день! Ось ваш чай!» Дівчина намагалася приховати внутрішню розгубленість і приязно посміхнулася письменникові. Привіт! Відповів той «Не зважайте, лісовий має нестерпну вдачу» «Хто?» Неуважно перепитала дівчина «Лісовий, той літній чоловік, що щойно залишив свій столик» Відповів Тарас «Він відомий журналіст, надзвичайно розумний, але страшенно зарозумілий» «Ага!» Здивовано кивнула у відповідь Галя головою «Вибачте, я мушу повертатися до гостей!» Вона похабцем взяла тацю і попрямувала отримувати інше замовлення. Тарас відпив свого чаю і з подивом зауваживши, що чай був смачним, але геть звичайнісіньким. Жодного спогаду він не приніс, тільки опік Тарасові язика. Того вечора дівчина повернулася додому у сумному настрої. Незвична поява непривітного чугайстра у кав'ярні її схвилювала. І вона знову відчула глибоку самотність. Хоча й Міша усіляко намагалася розрадити її своїм муркотінням. Галі дуже хотілося поблукати дахами, але листопад був вологим, а сирість загострювала пекучий біль у її негнучких колінах. Тому це був не найкращий спосіб здобути хоч якусь душевну рівновагу. Дівчина щільніше загорнулася у картатий плед і, підібгавши болючі коліна, взяла до рук смартфон. «Хоч бери та із Сірі розмовляй», подумала вона. «Чи з Сарою, яка вже залишила їй тисячу повідомлень із сльозливими вибаченнями?» Чаклунці вона вибачила її зрадництво, але не мала бажання із нею розмовляти. Проте сум та самотність Ставали нестерпними цього листопадового вечора. І дівчина, відкинувши сумніви та вагання, набрала. Привіт, Саро! Музика Yes.